Третата лекция – смешни афоризми. Горе главата, нищо, че е празна. Пришивите живеят спокойно, защото живота им не виси на косам. Миналото е руини, бъдещето е прогноза, а настоящето е невроза. Лоши времена настават, каза канибалът. Човечеството може да загине. <сък> Никой не проявява така откровенно своите чувства, както комарите. Светът трябваше да свърши според ясновиците през 2000 година, но изглежда Бог е объркал летоброенето. Никога не съм мразила чак толкова мъжът си, че да му върна диамантите обратно. Косата му е права, просто главата му е на вълни. <сълъжа> <сълъжа> Който пее, никога не знаеш какво ти мисли. О, миг, поспри, въртим се на празни обороти. Не можаха да го вкарат в релси, релсите бяха откраднати. По-добре е да ти хлопа дъската вместо сърцето. Сега има голяма свобода на словото и на уловото. Всички пътища водят към оня свят. Педе човек лакът вреда. Опознай себе си, а мене ме остави на мира. Според естетиката на жабата, лебеда е с много крива шия. Кой е този бе, че ще се държи така с мене добронамерено? то се разбра, че няма излизане от амагесения кръг, ами я да го наречем колелото на щастието. Това е прогресът. Вървиш напред, а отиваш назад. Щом имаш съпруга с следен поглед, не ти трябва хладилник. Щом се влюбвате от пръв поглед, няма как да не пропускате нещо. Да забравяш, да забравяш на кого имаш да даваш е склероза. Да забравяш от кого имаш да вземаш е трагедия. Излагаха ни за края на света, а го очаквахме с толкова голяма надежда. Глупакът си е глупак все едно колко умно гледа. Какво по-лошо от това Сбъднаха се всичките ни мечти. Разбираха се много добре, докато бяха непознати. Дарвин може да е произлязал от оранготана, но аз съм произлязал от конете. Още не е изяснено човекът от маймуна ли е излязал или от някой друг звяр. Апетитът идва с за яждането. За четвъртите глави ореолите се поръчват и изработват по поръчка. Мързеливия, както си лежал в леглото, стъпил на криво. Косъм не падна от главата му. Толкова сръчно му отрязаха главата. Поникнаха му криле, сега е препариран. Раздаде всичките си ризи и остана без ближни и приятели. Ако навсякъде удреш на камък, ти си, значи, ти си в килия. Вариантите да напредваш легнал са или носилка, или ковчег. и комарът свири на ошенце. Пътеводната звезда я няма в астрологията. Голия охлюв е разведен охлюв, изгоняне от къщи. Завистта предпазва човека от мързел. Опознай себе си да разбереш защо те мразят другите. <рък> на времето маймуната се превърнала в човек за повече не изстигнали силите. Пишеха си писма, за да не се виждат. Видели политик на телевизионния екран, веднага му отнемам думата. Бореше се за мир с междуконтинентални ракети. Хората без минало се лутат в бъдещето. Ако искаш да не те натопяват, стой си на дъното. Глупака никога не влиза за дъня на улица, защото там е заето от умните хора. За да разбереш кои знания са излишни, трябва да ги освоиш. Наказанието на интелигентния човек е да трупа ненужни знания. Ако искаш да оставиш следи, нагази в дълбокия сняг. Хубавия ден се познава по това, че всичко ти пречи да му се насладиш. Не оставай насеме с себе си, може да пострадаш. В миналото всички искахме светло бъдеще.